Не світить сонце ось тут, то взагалі не світить. Та найбільш болюче те, що в людській душі погасло світло ідеї. Сучасна війна обнизила людей до рівня найдикіших звірів. Найдикіше озвіріння обхопило тих мужчин, які ані разу не конали вогні боротьби. Та вже в найглибшу безодню душевної гнилі впала найбільша частина женщин, які своєю брехливістю, блудою, жорстокістю і безмежною жадобою гроша та своєю все свіжою різноманітністю статевої розпусти перейшли тисячу разів найдикішого мужчину – хама. За що ми боролися? Яка ідея цієї світової війни? Я вам скажу. Ми проломали сербський фронт і сунемо, як море, вперед. На сто кроків переді мною бачу ось яку картину. На землі лежить сербський жовнір, а Міка Прал б'є його обома руками раз у раз у лице. Підходжу близько і виджу, що серб уже давно мертвий. Розлючений кричу на свого капрала. За що ти б'єш у лице трупа? За те, каже він, що ця сербська собака не має ні сотника у кишенях. Ось вам ідеал всякої війни. Ось вам образ людської душі. І за великою втомою мені приходилось тяжко говорити. Та все-таки я мусив запитати. Добровський, що ти зробив із тим капралом? Я пустив йому кульку в лоб. Отже, Тебе аж надто обурило людське озвіріння. У твоїй душі, значить, і в душі багатьох людей живе ідея людяності й добра. Ця ідея – це поки що іскра під пополом людського самолюбства і звірячості. Та прийде час, і ця іскра вибухне могутнім огнем і спалить до тла попелища ладу, опертого на звірячій боротьбі людини з людиною і народів з народами. «Якщо попіл не загасить перед тим цієї іскри», – сказав Добровський. Ось тут між нами, озвався Ніколич, заступлені австрійські народи, котрі так себе ненавидять і поборюють. А проте ми їх, сини, співчуваємо собі тут, наче брати. Ми тут уже здійснили ідеал братньої прихильності й любові. Добровський мовчав хвилину, після озвався з гіркою іронією. Яка ідея привела нас в албанські нетра? 45 тисяч трупів невинних батьків і синів на шляху смерті. Які ідеї потрібні наші муки і наша смерть? Вона вже тут на нас чатує. І ще нині нас усіх задушить крайно трусливим і жорстоким способом. І не умремо ми навіть так званою геройською смертю. Тільки погибнемо тут, наче сліпі кинені у стухлу замерзаючу саджавку. І якщо сюди заблукають колись ситі прогульковці, то про наші кості заговорить найперше, наприклад, така дама, у котрої буде замість душі здоровий петльований книж, який її так розіпре, що вона буде похожа на ходячий тілесний бомбаст. Ця жіноча діжа смальцю зашкварчить. Ці кості не роблять на мене враження ні як пережиття, ні як літер... Ратурна тема. Хвилину думав Добровський, потім зітхнув. «Тяжко конати серед грому гранат, серед голоду й холоду. А ще тяжче жити серед нікчемності й хамства сучасних людей. З цієї причини я, товариші, присягаю вам. Коли яким чудом застане хтось нас тут ще живими і схоче рятувати нас, то я скочу у дебро, і я не хочу назад вертати в озвірілий світ». Знов замовк, опісля глянув на хмари і на товаришів і сказав – Якби я був найвищим єством, яке сплодило світ і життя, то, дивлячись на діла своїх рук і на ваші муки, я запався би сорому на саме дно пекла. Маю тільки одно бажання до життя. Заказа сну хотів би наситити клятий шлунок невеличкою мискою якої-небудь теплої страви. І коли б я був Шекспіром, то сказав би тепер щось похоже на оце. Десять царів за один український пиріг. Частина третя. Доки їх тіло зціплене морозом боролися при допомозі вогню і зі смертю, зимна, доти всі інші болі, наче сховалися в тіні й читували на догідну хвилину. Та тепер, коли тіло вчасти огрілось, і слаба строя крові почала трошки правильно кружити по жилах, вони після останнього слова Дубровського здригнулися, почули, як старий страшний гість, голод став нагло з надзвичайною силою стукати до їхньої свідомості, адже вони від десятих днів не взяли нічого до уст. Кожного за винятком Штранцингера і Добровського вхопив корч шлунка так, що мусили з болю качатись по землі. Коли перший приступ болю трошки успокоївся, вони почали вже тисячний раз наново нишпорити по карманах. Хотіли найти бодай одну порошинку хліба або чого-небудь не на втихомирення, а на хвилеве одурення убивчого почуття голоду. Всі шукали, тільки штранцингер сидів у сонорухому, супокійно й байдуже, а Пшелуський дивився вперто вогонь, і з його лиця пробувався вираз великого терпіння. «Я вже найшов, їжте», – сказав Сабо і показав кількадесят тисяч корон. Розказував, як дійшов до тих грошей, хоч вони не були цікаві на те. «Ідемо албанським селом, ми всі вже три дні нічого не їли. Можна купити поганого кукурудзяного хліба, але нема грошей».